Ja täi oli hea, täi lugu täi, täi on niimoodi, et jõuluvanalt sain ma täid viimati kui meil ta käis, nüüd pean juukseid pügama sest pead ei viitsi sügada Ja nüüd tahaks jõulutõrvitsa teha Pühi! Vellopoolt Oot, oot, oot jõuluvana, jõuluvana, kuula mind ja pane hästi tähele Kui tuled külla, siis ainud minule. Mul on suures paksus kivilinnas oma korter, turva uks ja internet. Üks Samsung Teler, keemilised loki ja ukseket! <laughs>